Перспективи на бъдещето. При една утрена разходка в разговор учителя каза: Докато човек не се научи да живее добре, Бог не го допуща да се проявява. А като се научи, Бог го прави носител на неговите велики блага. Сега ние влизаме в нова фаза. Няма да останете в това положение. Пред вас стои едно велико бъдеще. За онези, които изпълняват Божия закон. Пред тях седят хиляди велики възможности. Един ден, всеки от вас ще получи наследството останало от вековете. Всеки човек трябва да развие скритите сили, които са в него, да разработи всички дарби, които Бог е вложил в него. Във всеки човек, Бог е вложил една основна дарба, която трябва да се развие. От тази дарба зависи неговото щастие. Когато човек развие своето радио, ще може да влиза във връзка с напредналите същества от невидимия свят. Ако човек развие в себе си органите за дишане в етера, ще може да живее в етерния свят. Има много тайни в природата, които остават заключени, понеже хората не са готови. Гениалният и талантливият човек са колективни същества. Ще дойде време, когато всеки един от вас ще се издигне до тази степен. Човек трябва да бъде готов. Часът на всеки го ще удари и той трябва да бъде готов да посрещне този час. Срещнете ли някой талантлив или гениален човек, радвайте се. След него ще дойдат още много. Между тях ще бъде и вашия ред. Пред вас се откроява велико бъдеще. Земята влиза в нови условия. Иде новото в света. Бъдете готови за новите условия. Ние искаме на земята да живеем живота на ангелите. Много искаме. Това е един далечен свят. Към него отиваме. Няма по-хубаво нещо от това, да имаш вътрешен мир, да бъдеш във връзка с всички братя по лицето на земята и да се разговаряш с най-умните хора. Един брат запита, ще бъде ли това? Това вече съществува.